«Ну чого ти там бабляєшся? і руки, бо прийде батько вдруге до хати, то він нам поб'є спину!» – вже крикнула кайдашиха на малашку. Малашка затріпала рученятами, неначе пташка крилами. Ще гаразд обмила тіста на руках, обтерла їх сяк та крушником і кинулась вимішувати лемішку. Вона сіла долі, поставила в коліна горщик обвернути ганчіркою і, хапаючись, так повернула копистку в горшку, що вона зав'язла в густій лемішці, хруснула і переломилась «Ой, Боже, мій, з цим недбайлом!» – крикнула Кайдашиха, глянувши на малашку «Тепер про мене стромляй руку в лемішку та й мішай!» В малашки затрусились руки Вона вхопила ложку і почала вимішувати лемішку ложкою «Мати твоя, мабуть, вимішувала лимішку ложкою, та й тебе навчила!» – крикнула злістю Кайдашиха. Малашку здавило в горлі. Вона заплакала. Тільки що Кайдашиха виплескала хліб, а Малашка посаджала, посипаючи лопату межесіткою. Голодний Кайдаш знову війшов у хату і почав лаяти і жінку, і невістку. «Якого ви недовірка вдвох робите? Щоб у вас і досі обід не готовий!» – крикнув Кайдаш на всю хату. «Піди, малашко, до Мотрі та позич хліба на обід!» Тільки що малашка ступила на поріг, Кайдашиха крикнула так, неначе на неї хто линув кип'ятком. «Не йди до Мотрі позичати хліба, бо ноги рогачем поперебиваю, в неї снігу зимою не дістанеш!» В Карповій противній хаті двері були очинені. Мотря почула ці слова. «Як тільки котра з вас ступить на мій поріг, то я вам обом поперебиваю ноги оцією кочергою!» крикнула Мотря з свого порога і показала кочергу. «Сплять до обіду, та ще мене й судять! Судіть вже Малашку, а мене не зачіпайте!» Мотря причинила свої двері, аж горище загуло. Малашка побігла до сусіди позичать хліба на обід. Малашка позичила хліба і варталась через свій садок. Вона вгляділа в садку Лавріна. «Зобижай тебе, моє серце, мати!» сказав Лаврін, і наче закрасив материну лайку своїми ласкавими словами. «Дарма, що мати лає, аби ти мене тішив своїми очима», сказала малашка, глянувши Лаврінові в самі сині очі. І йшла вона за хлібом, садок неначе пов'яв для неї, і листя пожовкло. А як верталася назад, глянула милому вічі, і для неї знов ніби садок розвився і зазеленів, і сонце весело на йому заграло. І знов в хаті почалася колотнеча. Кайдашиха почала сваритися і стала дуже лайлива та опришкувата. Вона нападалась на малашку сливи кожного дня, точила її, як вода, камінь. Мотря не любила малашки, і все чогось підкопувалася під неї, мов річка під крутий берег. Малашка жила з кайдашихою в одній хаті, а через кайдашиху мотря була недоброю до малашки. Настали жнива. Кайдашиха запрягла малашку до роботи, яку віз. Малашка вже нудилась за бієвцями, за батьком, за своєю доброю матір'ю. Вона просилась свекрухи в гості до батька, свекрухи її не пустила. Кожної неділі просилась малашка в гості, і кожної неділі кайдашиха знаходила для неї роботу. Малашка зажурилась. «Чого ти, малашко, журишся? Аж лиця спала?» – питав її чоловік. «Скучила за матір'ю. Вже ж не вами а я ні разу не була в матінки в гостях». «Цієї ночі мені снилось, що я стала зозулею та й полетіла в Бієвці. Прилітаю в батьків садок та й сіла на вишні. Батько неначе виходять в садок та й просять мене до хати. Я влітаю в хату, дивлюсь, а моя мати лежить на лаві, мертва. Заверчена наміткою, укрита чорним сукном, згорнула руки на грудях і жалібно дивиться на мене. «Коли мати не пускає, то я попрошу батька, вижнемо Ярину, то може й підомо в гості». Проси, лавріне батька, бо я з нудьги не знаю, де дітись. Шумить діброва на горі, та тільки жалю мені завдає. Щовечора дивлюся на заросянські гори, щовечора пориває мою душу. Якби я мала крила, я б, здається, зараз відвідала свою неньку. Така нудьга мене бере, що, здається, якби я з озулою летіла, то ліси б посушила своєю нудьгою. Крилами садки поламала б, степи попалила б своїми сухотами і зелені луги сльозами залила». Молода молодиця залилась сльозами, як мала дитина. Лаврінові стало жаль молодої жінки. Він пригорнув її до себе, вговорював ласкавими словами. «Здається мені, що до моєї матінки дорога терном та колючою ожиною заросла», – сказала малашка. Лаврін таки впросив батька, а батько почав говорять Кайдашиху. Кайдашиха пустила невістку до родини, а сама таки не поїхала. Навіть попадені пухові подушки та наливка не заманили її на западинці.